Shoka luzea ekarri du aitzineko bilkuran euskara hutsean hitzegin zuen autetxiak erranbazuen ere frantsesezko itzulpena ondotik idatxizkoak tan agertuko zela ezpaita ala Erran bezala, euskara ez dakiten batzuek diskriminatuak sentitu direla adierazi dute eta adierazpen guztiak frantsesera itzultzea behartuak sentitzen direnek beren hizkuntza gutxi dela ikusten dute eta lan bikoitza dute gainera beraiek itzuli behartutete dena frantsese Da, if machiko tauteziak digu gertaturikoa. Behin hori frantsesuzez mintzatzeagatik e, baizadeuxe gaiten eta hau rengoan analiz euskoraz hutsez mintzatzeagatik hor bai aliz hori ez daozen pasatzen eta hor iskuntsarekin dagoen ega guztia agertzen da. Hortik atera direrakoen bat iritzi artikulu, kasek edamaten dutena Eskaldunon kontrakko gohutara, eta uste genuen behintzat direaganeko diagelako ino dutela, izan hori ba, agazkista girela, hori Eskaldunok ditugula diskriminatzen frankofonoak eta bar, beraz hori agirikakena egin nuen hori ba, lebatetik. Ego duna eza Euskal duna Euskal dela. Baizik eta zebitartekoak ematen diren berak euskaraz simitzatuz gero ulertzen ez dutenak eta Euskara ikasteko urratxik egiten ez dutenek ba ulertzeko. eta. Bruno Carrer, ustaritzeko hauza pesak adierazidigu, Euskaraz itzegi nahi duenak ondotik frantsesera itzuli beharrak desoreka sordezakela eta gian bapateko itzulpena atera bat izan daitekela. Boi, zapatruin soluziun. Euh, la demanda eta fet, mentona, hifo konboa dans quelles conditions ça pourrait être déjà étudié mis en place voilà donc euh, et Bapateko izulpena solution qui se pratique par ailleurs pour funtzionamendu gastuen 100eko 0,03ak kostako litzateke eztabaidatzeko presta gertu da beraz auzapeza.